A, a, a híres mindeszótai kísérlet alapján, hogy mindez működik. Ugye a gyerekek imádják azt, hogyha nem házi feladatot, hanem küldetést teljesítenek, és nem mondunk röviden a, a, a, a matrát. Valamilyen módon ö, ö, bevet, elfogadott, ö, egyre inkább hihető állítás az, ö, mondjuk az a hontista üzenet, hogy, hogy játszani jó, játszani fontos, didaktikai, pedagógiai. Fejlesztő, terápiás és más funkciói miatt hihetetlenül hasznos különböző oktatási helyzetekben. És most visszatérve a csataszimulációknak a, a, csata a, a, a szóhasználatára, ugye egy olyan furcsa, a, a, mondjuk szociológiai helyzetben vagyunk, hogy, hogy irreguláris szabad csapataink valahol a harcmezőn még elkeseredett harcot folytatnak, ugye az ipari korszak örömtelenségre, szigorra, fegyelemre, rendre kondicionált utóvédjeivel, és ezért ugye még az információs társadalom iskolájában is az ipari korszak mintázatai a fejekben makacsul tovább termelődő mintázatai határozzák meg a játéktevékenységhez és annak pedagógiai szerepéhez való viszonyt. Ám e közben ugye a mi, a nem tudom mi lovasságunk már kivon szabjával ugye új, még ismeretlen harcmezők felé szágult és mivel feltételezem azt, hogy a jelenlévők a, a sokkal inkább az információs társadalom mintázatait hordozzák a fejükben, és noha még odakint a csatamezőn még rettenetesen sokat kell az ásatag és elavult mintázatokkal harcolni, de már a helyzet megérett arra, és az idő eljött, hogy egy picit a következő csatamezőre is tekintsük, és az én rövid prezentációmnak ez lenne a funkciója. Miközben örülünk annak, hogy végre az mint kategória teljes mértékben létjugosultságot nyert, és a reprezentációja a tudományos diskurzusokban is egyre nagyobb. akkor már módumban áll a következő lépések irányába kitekinteni. Uh, mert hogy vegyük észre, hogy mindaz, amit Edo game -nek, oktatási játéknak hívunk, ismeretelméleti szempontból nem más, mint uh, egy új, sokkal hatékonyabb, uh, uh, személyre szabottabb, nagyobb motivációt biztosító uh, formája annak, amit korábban is sokkal kevésbé hatékony módszerekkel csináltunk, meglévő tudásokat sokszorosítottunk, Ugye az oktatási játékoknak a végső célja az, hogy egyébként tabula, rázák kis elmék, kis szívek és kis szemkész koordinációk számára, azokat a tudásokat sokszorosítsa nagyon hatékony módon, amelyeket korábban kevésbé hatékony módon tette. Innen kell, és lehet tovább lépni, ugye a játékoknak, ha akarom az oktatási játékok egy alcsaládja, akarom egy teljesen önálló játék vagy vagy játékcsalád felé, ahol a tét az, hogy ne egyszerűen a meglévő tudás sokszorosítása és ködépítése történjen meg, hanem ismeretelméleti szempontból is valódi új tudásnak tekinthető darabkái, morzsái, tömbjei, korpuszai, hegyvonulatai jöjenek létre az új ismereteknek és az új tudásoknak. Ezek közül azokat a játékokat, ahol akár önkéntelenül is, úgy tudás születik meg, tehát megismerő értéke van, valamilyen módon támogat olyan folyamatokat, amelyek nem algoritmizálhatók, nem automatizálhatók, illetve nincs hozzá elég erőforrás, például elég agy, mert mondjuk elemi alakfelismerésre van szükség. Ezeket a játékokat szellemesen no nevezném el. A már a kifejezést, de nem pontosan erre. Úgyhogy igazából itt valami olyasmi történne, hogy egy nagyon gyorsan változó, nagyon összetett, valóságos világot fogalmilag kell megpróbálni jól tudni követni, és ilyen esetekben a fogalmi innovációknak is nagyon komoly vagy fontos szerepe van, azért bízom benne, hogy nem talmi verbális attrakció, noogémnek nevezni a megismerés tartalma játékokat, hanem valóban segíti a terep jobb feltárását, megértését, ebből fakadóan ugye, döntések, hozatalát és beavatkozások tervezését. Ugye jó néhány ilyen játék működik már az interneten, és tipikusan ugye, ott, ahol a, a mesterséges intelligencia csúcs ragadozó brigádja is általában kudarcot vallanak, amikor nagyon pontosan alapot kell felismerni, legyen az akár ugye az űrpor ö, ö, ö, vagy egy kép, kinek mit és hogyan mond a kép. Nagyon remek környezetet lehet fejleszteni arra, hogy amikor a föld különböző pontjai két ember egyszerre meglát egy képet, mennyi idő alatt írják le először ugyanazt a szót, amire asszociálnak az adott képből. Ha elég ügyesek, akkor egy perc alatt nagyon sok képet meg tudnak nézni, és a sok képek néztek meg, akkor ők nyertek a többi várossal szemben. Csak elközben szépen épül egy olyan adatbázis, amelyik visszafelé, hogyha majd kereső utasításokat írnak be a, a, a, a képkeresőbe akkor ezekből a szavakból sokkal gyorsabban és nagyobb valószínűséggel találja meg a releváns képeket, és ennek okán, ennek a játéknak anélkül, hogy a játékosok maguk tudatában lettek volna, nagyon komoly megismerő funkciója van. Pontosan ugyanígy működik a Recapture projekt, ugye, ahol régi szövegeknek az elolvashatatlan karaktereit beadom kapcsába, és amikor, amikor nagyon sokan nagyon hasonlót olvasnak ki belőle, akkor ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy legalább el tudja olvasni a jeleket. Még nem biztos, hogy megértettem őket, de már ennek is van megismerő értéke. Elemi kutatási játéknak nevezhetjük azokat a játékokat, ahol természetét tekintve megint valahol a vizualitás a feladatra állított egységnyi agyteljesítmény felől születik meg új tudományos eredmény. Ugye valamikor ez a Foldit projekt ilyen fehérje szerkezeteket kellett a, a, a, a, szimulálgatni, ennek a második generációs programjában már a gépi intelligenciát le, a legyőző módon kell a játékosoknak molekula a szerkezetekkel kísérleteznie, és azt találták, hogy... Bizonyos típusú, könnyen algoritmizálható feladatok esetén a gépi intelligencia jól teljesít, de a játékosoknak a kreativitása hihetetlen mértékben keresztbe tudja írni a gépeket, olyan eredmények születnek meg, amelyekhez a gépeknek is sokkal hosszabb időre van szüksége. És végül ugye ennek az iránynak a jövője a komplex, az összetett tudományos játékok, ahol sok tízezer, sok százezer uh, hálózatba kapcsoló diák az ő tanáraik uh, és tudósoknak a közös nagy tudást termelő gépezeteként uh, kifejezetten olyan uh, programszerűen, tervszerűen, szisztematikusan és rendszer szemületűen megtervezett környezetekben zajló tevékenység eredményeként új tudományos felismerés eredmény születik meg, amely enélkül, ugye a multiplayer megagépezet nélkül, ugye ez Louis Manford áthallása, annak technológiai óriás gépezetekre használt ezt a megagépezett kifejezést. Ez egyébként az a szerkezet, vagy az az architektúra, amivel Szegeden kollégáimmal kísérletezünk, hogy jó utopisztikus legyen, de röviden lehessen beszélni róla, ezért palesztriának hívjuk azt a világot, ahol ilyen megagépezetek diákokkal, tanárokkal és tudósokkal működnek, vagy működhetnek. És a napokban készült el ennek egy olyan prototípusa, ami már alkalmas arra, hogy néhány ezer diák, néhány tucat tanár és néhány tudós közösen tudományos kihívásokat, feladatokat definiáljon, és megoldást keressenek, vagy találjanak rá. Ennek már a, a egyre kevésbé a játék a kulisszája. Ám létezik egy olyan harmadik kategória, ahol, ahol szétválik egymástól a játéktevékenység, meg az értéktermelő tevékenység, hogy az oktató játéknál ugye egybecsúszik, miközben játszunk, a közben tanulunk, vagy tanítunk, a tudományos játéknál egybecsúszik, miközben játszunk, közben tudást termelőt, egy research game. Launch game-nek, ilyen felhordó rámpajátéknak nevezhetnénk azokat a játékokat, amelyeknek egyetlen célja az, hogy most használjuk kömlődi Feri Szavát, hogy immerzív módon bevonassék minden majdani tudást termelő egy játék környezetbe, ismerje meg szőröstől annak minden mozzanatát, mondjuk így workflow szinten, legyen teljesen otthonos az összes kooperatív objektumkezelő és más modulnak a használatában, és amikor ezt már magabiztosan birtokolja, akkor állítsuk át a váltót, és onnantól kezdve ez a játék környezet, amit ő magabiztosan ismer, szolgálja a tudományos tudástermelés gépezetéhez szükséges infrastruktúrának a céljai vagy feladatai. A, a tudományos fantasztikus regénytől kiváló kutatóknak a, a, a munkáig Néhány adalékot felsorolok ezen a, a, a szlájdon, ami mind-mind ennek a, a játékformának a, a lehetősége meg az értelme felé mutat. De az igazán érdekes az, hogy ami mögötte van, az a talán legfontosabb üzenet, és én egy másik aspektusát emelnék ki Jane McGonigal üzenetének, és pedig az, hogy valóban, ugye, hogyha elkezdjük összeszorozni a játékórákat, a játékórákkal jellemezhető agyakat, akkor megválik ennek a nagy problémája az, hogy addig, amíg ez úgymond csak úgy elillan ez a játék teljesítmény a térbe, addig igazából elmaradt haszorról beszélhetünk, mert ha egyszer igaz az, hogy komoly értéktermelő tartalmakra is igénybe lehet venni már egészen fiatal életkorban is a játszó agyat, akkor minden nem új tudás termelésére meg anigölni legyenesen, nem az alapvető és sarkalatos civilizációs problémák megoldására irányuló tudás termelésre fordított játékóra elveszett e, e, idő. És éppen ezért itt ér össze valahol ugye, a játék és a tudás termelő a megagépezetnek a, a, a, a, a, hát az igénye vagy a víziója. Mert abban az esetben, amikor elfogadjuk azt, hogy már 12-18 éves korosztályban értelmes tudást tervelő partner és kooperatív partner lehet a gyerek, akkor egy ilyen a, a, a megagépezetben való tartozásához akár launch game, akár resource jelleggel játékkörnyezetet lehetnek az utak egy másik projektünkben. Szóló környéki halmozott a hátrányos helyzetű gyerekeket, játékkörnyezeten keresztül próbálunk demokrácia tudatosságra nevelni. Az mú, műfaját tekintve ez egy launch game lesz, kíváncsi vagyok a, a, a, az eredmény, nagyon sok minden jöhet ki belőle, akit palesztria gondolata a saját projektje szempontjából valamilyen módon megítve, vagy érdekli esetleg valamilyen módon bekapcsolódni egy ilyen launch munkálataiba, akkor nyitott szívekkel és ajtókkal találkozik. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen a testió összes előadójának a feljelmetet és rendkívül sűrű előadásokat. Két hírem is van, az egyik az, hogy